Негарно так думати, але хто читає його думки? Ніхто, крім нього самого. А він не боявся, що ці думки приведуть його врешті до поразництва. Найголовніше – це виграти війну. Якщо ми не виграємо війни, все пропало. Але він помічав усе, до всього прислухався і все запам'ятовував. А він був на військовій службі, і поки вона не скінчилася, віддавав їй себе цілком, зберігаючи непохитну вірність обов'язку. Але розуму свого і своєї здатності бачити і чути, він не віддавав нікому. Що ж до висновки, то коли буде треба, він зробить їх пізніше. Матеріалів для висновків у нього буде досить. Їх і тепер було вже досить. А девчому – аж задосить. Подивись Подивись ну, на цю жінку, на пілар, подумав він. Хоч би як усе склалося, якщо тільки буде час, треба умовити її, щоб вона до кінця розповіла мені б цю історію. Подивись, на, як вона іде попереду з цими двома дітьми. Важко уявити собі трьох прекрасніших людей Іспанії. Вона схожа на гору, а юнак і дівчина, мов, два молодих деревця. Старі дерева тепер уже всі порубані, а молоді вибуяли так гарно. Попри все, що їм довелося пережити, Обоє такі свіжі, чисті, здорові і незаймані на вигляд, наче ніколи не знали лиха. А Пілар каже, що Марія оце тільки заспокоїлась. Вона, певно, була в жахливому стані. Марія тепер цілком спокійна, так принаймні здається. А втім, із нього поганий психіатр. Пілар – ось хто справжній психіатр. Напевно, для них обох добре, що вони перебули разом минулу ніч. Так, якщо тільки на цьому все не обірветься. Для нього це дуже добре. У нього сьогодні легко на серці. Завдання, яке він має виконати, виявилося досить ризикованим. Але досі йому страшенно щастило. Він не раз брав участь в операціях, які обіцяли бути ризикованими. Обіцяли бути. А це він уже й думає по-іспанському. Марія – чудова дівчина. Поглянь, ну, на неї, – сказав він собі. Поглянь. А він дивився, як вона весело іде в сонячному промінні, в розтемнутій на шиї зеленкуватій сорочці. У неї хода. Яку лошати, подумав він, не кожного дня зустрінеш таку. Та такого взагалі не буває. А може цього й не було, подумав він. Може це тобі приснилося, або ти вигадав це, а насправді нічого не було. Може ти бачив це у вісні, як іноді буває. Коли жінка, яку ти бачив на екрані, приходить до тебе вночі і така ніжна з тобою ласкава, він усіх їх обіймав уві сні. Грето Гарбо він досі пам'ятає і Гарлоу. Так, Гарлоу була багато разів. Може, і це такий самий сон. Але він і досі пам'ятає, як гарбо приходило до нього у вісні напередодні наступу на пособланко. На ній був овняний светр, м'який, шовковистий. І коли він обняв її, вона нахилилася, і пасмо її волосся впало йому на обличчя. І вона спитала, чому він ніколи не казав, що кохає її. Адже вона кохає його вже давно». Вона не була ні холодна, ні соромлива, ні далека. Так чудесно було обіймати її. І вона була така ніжна і прекрасна, як за давніх часів із Джеком Гілбертом